Маргозна насолодою вдихала це знайоме повітря, його не можна порівняти ні з чим. Це запах екологічно чистого місця впереміж із запахом свободи. Вона розправила плечі, як крила, і абсолютно несподівано для столичної маргоз заґевготала Оголологу! Оголологу! Тисячами голосів відукнулося їй. Марго здригнулася і побачила величезний натовп людей. Вона уважно оглянула свою паству і задоволено відзначила всі. Вони скупчилися навколо акуратно доглянутого англійського газону шириною у футбольне поле, в центрі якого стояла вона у – крикнула вона. «Козак з лугу хором!» – відгукнувся натовп. «Боже, що я морозю?» – подумала Марго. «Може крикнути слава Україні?» «А чи знають вони це слово?» «Краще не буду ризикувати. Чому вони мовчать? Вони чогось чекають?» Марго відкашлялася і почала. «Я, повелителька землі, обретеної, он, як вона називається, своїм іменем, щось не те, але хай буде, знімаю закляття з блудника Ахмета». «Слава, слава!» – закричав натовп. «Усе чи не все?» – розмірковувала Марго. «Якщо все, то чому вони всі не розходяться?» Мабуть, таки не все. Марго продовжила. За великі заслуги перед нашою землею і нашими людьми дарувати Ахметові звання першого і надати уповне володіння йому, його жонам, його дітям, внукам і правнукам, усім його нащадкам внутрішнє коло обертениці. Надаю також йому, а також усій його родині привілей. Який же привілей йому дати? Виключного довічного права розводити коней і працювати провідниками. Слава, слава, знову закричав натовп. Слава Богу, хоч у тему ляпнула, сказала собі Марго. Ну і популярна тут особа, наш шеф. Цікаво, що він таке геройське вчинив? І чи не посмертно я йому вручила привілеї? Треба проконсультуватися. І вона пошукала очима матінку і Седору. Та зрозуміла натяк очима і наблизилася до неї. Як ахмед, щоб не видати себе, запитала Марго. Ой, і звірячими були тортури. До нього застосовувалися якісь незвичайні тортури? Так, у нього стріляли якимись дивними пістолями, з яких вискакувало багато куль. Автоматами, чи що? Прошу, не зрозуміла матінка. Марго про всяк випадок не повторила своє запитання. Він оклигає, теж на ньому, як на собаці. Слава Богу, живий. То за який подвиг я йому надала привілеї? Марго оглянула свій народ. Люди дивно метушилися, чоловіки тягли величезну балію з водою в напрямі до Марго. Що це означає? Що вони збираються робити? А мені що робити? Принесли трон. Марго сіла. Прискакав Андибер на коні. Граціозно зліз, підійшов до Марго, нахилився і став її роззувати. Марго кинула оком на натовп і побачила, що кожен тримає чашечку. «Тільки не це!» – запанікувала вона, згадавши свідчені слова «будуть ноги мити і воду пити».